Видавалось, занадто жалюгідними, якщо колесо фортуни і далі продовжувало крутитись безнадійно далеко і нещадно скупо. Ніщо не відчувало навіть незначного коливання до кіннеї, уражені сумним, запізнилим відкриттям, життя було сталих, у звичайних форм, і прісного смаку, і ніхто не спроможний порушити його звичайності. Здавалось, що вона чи те, що називається душею, поволі вкривається сухим мертвим мохом не напоїним ані зливою, ані сонцем, і він поволі лущиться з відмираючим епітелієм. У цій темені ставало душно, майже нестерпно, так не мов би перед смертю. А їй забагалось урвати темінь, вхопити бодай крапелинку, якщо не ковток того дармового вина, що діставалося іншим за безсій, а чи навіть як виногорода за легкість сприйняття прийняття щодалі дичіючих людей і розгнузданих днів. Ніхто не зміг би розказати, як дістаються дармові вина таким як вона, пасивним фантазерам, що знемагають за колючими дротами власної уяви і неможливістю випростатися з корсетів нерішучості бо природні вулкани вивільняють напершене тіло лише нічній темряві і відпускали у ще таємнічіші хащі безсонні без просвітку. А вони не могли засяяти нічиїми очима, одні мина, але іще більш прісні і безбарні, оскільки запалена уява вночі доводила до знамоги, залишаючи дневі лише шматки перерваної фаєрії. День ставав катом без інструментів, бо жодне людське обличчя не викликало ні трепету, ні дрібної цікавості. Понурість, басилі, тотальна втома і безнадія, здавалось, навік прилипли до тих, що випливали як мара з вокзалів і базарів, офісів і борделів, концертних залів і пологових будинків. І стояв між їхніми обличчями знак рівності та тотожності, що між тими, хто обдавав пахощами Франції і близьком діамантів, що між синюшної публіки підворіть і смітників. І тоді вона починала вдивлятися світські руки, шукаючи тих, що несли б у собі здогадливість і відвагу проникнути в її душевну темряву, і не дармовим вином у стішної радості, а ще краще шалецтва чи безуму. Але чи не всі руки були з однаковілі, як вона сама, слабкі і незнайомі з відвагою, поточені, як чергове дерево, роботою із смиренням, так, що доводилось підносити очі в небо, аби не щулитись від непризні, мов від холоду чи слізької гадани. Проходила додому розбита, спустошена, лягала на рудна розкладену тахту, заплющувала очі і починала слухати своє тіло. Вона напружувала і розпалювала уяву, відганяючи холодне тремтіння шкіри, і намагалась самотужки відчути хоча б іще раз екстаз плоті, викликаний непристрастю, а винятково страхом близької катастрофи, пережитої неї колись. У міжнародному потягові, що мав намір дійти до Белграда, але добігли ще до провінційної кострижівки над Ністром, несподівано зійшовши там із райок. А раптовий страх після різкого гальмування потяга, біжучий погляд по людях на місці події, думка про близько гіпідетичну смерть у розквіті віку, уже упродовж кількох років безперервно відтворювало одно і ж майже сюрреалістичну картину – Потяг посеред мосту через Ністер, унизу ріка, на пагорбі цвинтарі з маленькою церковцею. А у стресовому вагоні пообідував її руки, вишукана публіка, бомонт, що прагнув балканських видовищ. Але раптово застряг посеред мосту, заціпаніли від страху. Професор університету, директор музичного училища, обласний прокурор, невідомий бізнесмен, не менш відомий поет, військовий генерал, директор кінопрокату.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 Історично реготала чи схлипувала, уявляючи, як розкішний духовий оркестр музучилища під керівництвом самого мастро С видував би жалобні мелодії зі своїм шефом на колективному похороні отут під горбом на самісінькому цвинтарі. Його жалобу уривали би верески розгніваних родичів-покійників, що належали до різних церковій конфесій. Через незгоду відправляти службу саме цій церковці – що випадково стало на дорозі потягу. А потім ті ж родичі розтягували би труни своїх ближніх по вантажівках і автобусах для перепоховання. Навздогін лунав би голос з Канади, обурливо сповіщаючи про ганебну історію походження строкової служби сином відомого професора, через відвіданий якого батьком світова наука втратила видатного науковця.